Soberania. <risos> Território. Veremos mais um pouco. Tem, tá engraçado essa coisa de povo, né? O povo, eu tenho uma categoria, uma forma de classificação de povo muito interessante. Claro que a minha forma de classificar Leva em conta que nem todos que estão dentro De um mesmo território Você poderia chamar de povo Povo pode anotar É aquele que na relação política Povo é aquele que na relação política É um fodido É <risos> Pode não ser dos mais nobres conceitos, mas funciona. É porque o conceito de povo, é você pode pensá-lo de duas formas. Ou você pode pensar povo a partir de uma concepção de Estado... que seja hierarquizada. Que haja grupos de dominantes e dominados. Maquiavel, por exemplo, quando fala de povo... Ele não fala da totalidade das pessoas Quando fala povo, estão excluídos do conceito Os aristocratas, os nobres de alguma forma E o próprio soberano Ou seja, povo é aquele que numa relação de poder Sofre os efeitos do exercício do poder Também participa da relação de poder Mas da mesma forma que aquele que na suruba Participa com a bunda Também faz parte da suruba Mas... Participa de suruba? Esse riso pode ser a censura De quem porventura se sente Afetado Mas... Que não pode mal sentar para explicar o... <risos> Mas veja, é uma forma de escrever sociedade como guerra Como disputa A política como guerra e como disputa O Estado para Maquiavel não é um armistício Não é a pacificação da guerra É uma guerra continuada por outros meios E apresenta os que lutam O povo é um dos que luta o que diferencia, inclusive, a república de monarquia, é que numa república o povo não apenas sofre os efeitos de poder. Sim, é o mais fraco, ele nunca exercerá diretamente o poder. Isso aqui é povo. Agora, ele pode, de certa forma, manifestar os seus desejos. Ele possui um pouco do, você pode chamar de poder estatal. As decisões das ações de Estado levam, em maior ou menor grau, e maior ou menor medida... Em consideração os desejos Daquele grupo Grupo que não é O que de forma direta Exerce o poder Até porque povo exercer diretamente poder É uma total impossibilidade Maquiavel ainda diz Povo é aquele que não exerce poder E nunca exercerá O exercício direto do poder pelo povo É a democracia, mas aquela democracia grega Democracia direta Para que o povo pudesse Diretamente exercer poder É preciso que houvesse uma forma qualquer De todos nós Podermos de forma Igualitária e livre Num único lugar Ou num único não lugar Se você preferir, internet Discutirmos Com igual poder de voz Com igual acesso Aos discursos de todos Um mesmo tema E E todos nós deliberarmos após a discussão sobre o mesmo tema. A Grécia era possível porque, veja, até lá o conceito de povo aparece meio que mascarado. Democracia direta porque os homens participam. Né? Homens, literalmente, mulheres estão fora da jogada, as crianças estão fora da jogada. E dos homens que participam, são poucos. são poucos No duro, equivale a reunião do sindicato. Dá pra juntar todo mundo num lugar só a população é pequena, é ridícula de pequena Mesmo a Florença de Maquiavel A Florença do Renascimento Que Maquiavel chamava de República Cara, chuta qual é a população de Florença Da Florença do século 16 Do começo do século 16 19 mil habitantes Cara, a população de Paula Cândido Você já ouviu falar em Paula Cândido? O fato de você nunca ter ouvido falar no município de Paulo Acândido Já mostra a importância que ele tem na geopolítica brasileira É um dos tantos municípios de Minas Gerais Meus pais nasceram lá, naquele buraco Paulo Acândido aparecia no Guia Quatro Rodas e sumiu do Guia Quatro Rodas Do mapa, porque no Guia não aparece Porque não tem nada, não tem restaurante, não tem hotel Não tem o que falar dele Mas aparecer pelo menos no mapa Tinha direito a ser uma bolinha preta com um nome. A bolinha preta sumiu. É só um traço preto que liga um lugar a outro, sem passar por nada. Não humilhante, cara? Pois tem 20 mil habitantes. Sendo que a população rural é maior do que a urbana. Então a cidade mesmo tem menos de 10 mil habitantes. Um condomínio da Barra da Tijuca, Novo Leblon... ...tem mais de 10 mil habitantes. Logo, o Novo Leblon tem uma população maior do que a população de Paula Cândido. A população de Florença rural também era maior do que a população urbana. A cidade de Florença também tinha menos de 10 mil habitantes. O Novo Leblon, condomínio, tem mais gente do que a Florença do tempo de Maquiavel. Mas como uma diferença, a Florença foi capaz de produzir o Renascimento... ...que afetou toda a cultura... Mundial É engraçado porque desses 19 mil habitantes São Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Michelangelo Donatello, enfim, as tartarugas ninja <risos> Mais Maquiavel e outros tantos nomes da arquitetura Como é que só 19 mil pessoas conseguem? E o novo Leblon na Barra da Tijuca A única coisa que consegue me produzir é playboy lutador de jiu-jitsu Já a Florença... Consegue produzir o renascimento é, é, é meio humilhante o negócio É meio humilhante <risos> Ah, então tá bom Ora Então democracia direta só é possível Se a população for muito pequena Se for muito grande é inviável é inviável Não há como exercer diretamente. A república, necessariamente, a forma do povo manifestar seu desejo indireta. Tem que ter alguém que fale por ele. Tem que ter algum representante ou comissário, como preferia Rousseau. Mas tem que ter alguém intermediando diretamente, é absolutamente impossível. Então o povo é aquele que, numa relação de poder, sofre os efeitos do poder do Estado, nunca exercerá por conceito, por definição, por definição. É claro que livros de teoria geral do Estado, num discurso do século 19 Que levem em conta a ideia de um homem natural E de um contrato que envolveria em tese todos, tal qual Rousseau O conceito de povo é muito diferente Considera-se povo a massa humana de um território Todos, todos, dominantes e dominados você chama de povo Dominantes e dominados Antônio Emílio de Moraes é homem do povo Todos Não é engraçado isso? Antônio Hermílio de Moraes é homem do povo Não é? O dono da consultora Odebrecht é dono, é homem do povo Não é uma coisa engraçada? José Carlos Gratis é homem do povo Glorinha Calil é mulher do povo Apesar de não parecer Não é estranho isso? É porque envolve todo mundo Envolve todo mundo. E ainda dirá para você que todo o poder, está na Constituição, hein? emana do povo. É óbvio que o povo que tá ali, não é um conceito maquiavélico de povo. O povo leva-se em conta a totalidade. O povo é a própria metáfora de um homem natural, cuja vontade que exerce o poder soberano do Estado é uma vontade unívoca à lá a vontade geral de, de Rousseau. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos desta Constituição. Está na Constituição isso. Esse poder que é uno e emana do povo, e todo livro de Constitucional dirá isso, o poder é uno. Por mais que diga no parágrafo seguinte, são poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas que bosta de poder esse que se divide. É uno e se divide. É muito mal explicado isso. É porque o poder único, o poder do povo O poder que emana de você Essa ideia de emanação É muito legal porque, enfim, Basta lembrar das axilas Do qual mau cheiro emana de você Sai o tempo todo Você é fonte perpétua De um poder não é? Mas que é por outro Muito legal isso É o mesmo discurso Que leva em conta que povo São todos E o poder que emana é o próprio poder soberano. Soberania é descrita como consequência de uma emanação do povo. Emanação que é tida ou como emanação de desejos, ou como emanação de vontades. O discurso consagrado em livro de teoria geral do Estado, falará para você de vontade. Vontade. Entendendo vontade como algo que possa ser deliberado Como algo que possa ser enunciado na forma de discurso Que apareça como algo que você consiga transmitir para outros Como sendo um querer Não como um desejo Maquiavel falava em desejos É muito diferente Desejo de vontade Muito diferente Por que diferente? porque que o discurso do direito consagra vontade e não desejo? Porque desejos dizem respeito aos afetos. E os afetos são incomunicáveis. Assim como as sensações são incomunicáveis. Você que teve diarreia no intervalo, comenta, cara te já caganeira... Sabe aquilo que você viu milho boiando Não deu nem para digerir Você que comeu Cural No café da manhã É, toma muita tíbia para você Aí o outro diz Eu sei o que você tá sentindo Balela, não sente, ninguém sente o que você sente Não é menor garantia De que alguém sente o que você sente Nenhuma Nenhuma cada um de nós é afetado de forma absolutamente singular. Absolutamente singular. Nossos afetos são incomunicáveis. Você não consegue comunicar afetos. Não consegue. A palavra amor não define para outra sensação. Dizer para o outro sinto amor não faz com que o outro apenas pela lembrança da palavra amor sinta exatamente a mesma coisa que você sente e associa esse sentir a amor já a razão o discurso isso diz respeito a convenções essas incom comunicáveis convencionamos chamar de jaca o fruto espinhoso de sabor adocicado e cheiro forte, Cheiro que lembra o de perfume da Avon De jaca Convencionamos a chamar de melancia Outro fruto, também grande Porém não espinhoso Mais aguado que a jaca Com, com sementes menores de cor avermelhada Convencionamos Podíamos chamar a jaca de outra coisa. Podíamos chamar a jaca de João. Como meu um João? <risos> Podíamos ter chamado de qualquer outra coisa. E que pouco importa o nome que você dá às coisas. O nominalismo não afeta os afetos. O nominalismo não lhe afeta. Discurso racional porque meramente convencional Claro, porque o que se espera de manifestação do povo Seja a tradução dessa vontade em algo uno Vontade que seja uma espécie de consenso Algo que possa gerar um acordo entre todos E acordos dirão Só é possível acordo de vontades, entendendo vontade como razão dita. Afetos nunca gerarão entre nós consenso. Nunca. Peguem dois torcedores fanáticos de times opostos e peça para um tentar convencer o outro a mudar de time. O engraçado é que nós somos idiotas ao ponto de achar que isso é possível. E aí eu fiquei discutindo, o meu time ganhou mais título que o seu, mas em compensação jogando em casa, em dia de não feriado e com vento norte sudeste, o meu time fez muito mais gol que o seu. Como se o outro, entendeu comprovando os números, o maior sucesso de um time fizesse o outro, cujo time tem pouco sucesso, a abandonar o seu time, como se fosse uma questão de razão. Não é, não é, é afeto. São absolutos, incomunicáveis, inconciliáveis, impossível acordo entre eles. Impossível afeto único entre as pessoas. Impossível, impossível. Portanto, não haveria como traduzir o afeto em palavra, principalmente em uma única palavra. Que tal qual a melancia, dito melancia todos corressem atrás da mesma fruta afeto não dá não há palavra as palavras correspondem ao seu afeto descrevem mal e porcamente o seu afeto descrição essa que não gera em mim os afetos que você sente enquanto descreve geralmente me gera fédio enquanto você descreve gera um papo chato gente que fala dela mesma sempre assunto chato para Essa palavra que se traduz na vontade de todos, na soma das vontades, numa vontade única, é o que se traduzirá por lei. A lei é a expressão da própria soberania, dirão os livros de teoria do Estado. Expressão da soberania porque é a própria vontade una racional, porque só uma vontade racional pode ser una, se traduz em em texto, texto que você chamará de lei. A lei é a própria forma de expressão do Estado. Isso o discurso da soberania narrado por Foucault, naquele livro que já é indicado no site, capítulo a capítulo e que você não leu. E daí? Estou devendo de parilme. Vou arrumar as cópiezinhas para vocês. Foucault não há de se importar com isso. Porque que mortos Não costumam correr atrás de direitos autorais Se correrem, meu amigo Sua universidade É muito mal assombrada Talvez por isso as coisas não funcionem direito, às vezes Explica muita coisa Disponibilizarei para vocês o texto O testículo É pouca coisa É a lei como expressão do Estado É isso que consta É o discurso da Constituição Sabe? Esculpido em Carrara Vamos dizer cuspido e escarrado É o próprio que tá ali O livro de teoria geral do estado tenta Explicar para você, sem explicar O discurso que está na constituição Que não é um discurso que explique nada É legitimação É para dizer para você no final das contas A lei que você obedece é a expressão da sua vontade Ainda que a sua vontade nunca seja vontade A sua vontade Você nunca tenha dito nada Que essa vontade quando você obedece Te entristece Te entristece vontade que não tem nada a ver com os afetos, independente dos afetos. É porque povo é visto como uma coisa única. O legal é quando você cruza dois conceitos: povo mais soberania. Porque para juntar essa salada toda, inventaram um conceito: nação. O que é nação? Nação é o nome que você dá para descrever o conjunto: povo, território e soberania. A nação brasileira. O que é a nação brasileira? É o conjunto: povo brasileiro, soberania brasileira, território brasileiro. Você tem brasileiros por aí? Comunidade brasileira em Miami que como bons brasileiros de Miami se maianizaram se reúnem felizes para comemorar o dinheiro ganho com seus subempregos e comemorar o Tentes Gaising Day escrito tudo junto e aportuguesado ainda claro, porque é um dia de ação de graças muito estranho que eles comemoram Como se isso fizesse parte da cultura deles O povo brasileiro está lá Com sua cultura brasileira Comemorando o Tenkes Gaiding Day O Dai Abrasileirado Com um samba de quinta categoria Que os caras que vão para lá o um futebol de décima categoria E com um churrasco Chamado de barbecue Que meu pai chama carinhosamente de babacu no McDonald's, ele adora pedir batata frita com molho babacu não molho babacu aí <risos> o bom de você ter certidade é que você pode transgredir muita coisa e ninguém te enche o saco por causa disso meu pai no McDonald's então é, é sempre uma aventura não <risos> Meu pai daquele que gosta de carne bem passada Aí pega o hambúrguer e já levanta logo aquele troço. tá mal passado. Aí alguém do McDonald's teve a infelicidade, de dizer, mas é assim mesmo, é o padrão. Aí meu pai não se faz de rogado, né? Ah, então vamos embora, e alto, né? Aí me está senhora atrás com 15 crianças, né? Oh, mas o que que houve? É que a carne aqui tá crua. Ah, então embora Aí tem um gerente correndo. só que é mais algo, aí começa a chover batata frita e tal. No e meu país, se vier um santo, eu fico menos triste também. <risos> um santo, um santo. Enfim. Nação conjunto dos três. Nação rubro-negra. Hehehe. <risos> Eu adoro essa palavra, essa expressão, que os torcedores daquele time, descrito por essas cores, cujo território seria, na verdade, um terreno que pertence à prefeitura, mantido por um contrato de comodato, muito estranho, porque a prefeitura cede o terreno, e em troca eles prestam um serviço social, que é de franquear o espaço social. A comunidades carentes para a prática do esporte Os caras carentes que praticam esporte no Flamengo Eram os mesmos caras que estudavam comigo na PUC Cuja mensalidade é de dois mil reais Eu não sei que cara esse é tão carente que consegue Pagar dois mil reais Eu nunca vi um carente pelo time Eu fui reprovado numa disciplina na minha graduação Confesso Educação física É que tinha educação física obrigatória na minha grade curricular É porque educação física na hora da matrícula só tinha vaga numa disciplina no final das contas Natação Mas você anda pelo campus da PUC, você reparará que não há piscina dentro da PUC A piscina da PUC é no Flamengo Eu não sabia disso o único horário adequado que não batia com disciplina era natação. Eu inscrevi em natação. Não me preocupei em perguntar onde fica a piscina. Quando era no Flamengo, digo lá eu não entro. Eu não entro. Lá é território inimigo, porque é nação rubro-negra e nação, povo, território e soberania. Eu não entro lá. Não fui. Reprovado por falta e com todo orgulho. Nem trancaram que isso. Eu quero me opor No semestre seguinte eu fiz iniciação ao vôlei Eu disse que era ridícula cara. Iniciação ao vôlei Eu sou iniciado no vôlei Você verá o quanto é inútil se você me vir jogando vôlei A maior chance que você tem de alguém sair ferido Jogando vôlei É se eu estiver na quadra Eu sou capaz de acertar tudo Menos a bola E lançá-la para qualquer lugar Menos onde se espera que ela seja lançada Fazer o quê Os três, cara Mas por que inventaram os três? É porque começa a discussão muito curiosa É possível eu ter soberania Sem território? Jurista adora essas perguntas capengas assim Pergunta que é pergunta em cima de conceito né? É discutir em torno do que você inventou Olha, é possível haver uma soberania sem território? Por que começaram a fazer essa pergunta? Porque você tem história de povos Que querem se afirmar internacionalmente como povos E o que significa afirmar-se internacionalmente? É ser reconhecido pelo outro como nação soberana. A soberania é muito engraçado porque nós podemos aqui nessa sala fazer uma revolução e dizer a partir de agora nós somos a nação, a nação do segundo período da URSS. Aqui é o nosso território, um país novo. Porque as leis brasileiras são a bosta Estou saco cheio delas, são muitas, são complicadas Ensinar direito e aprender direito Num país com tanta lei é muito chato Vamos fazer o nosso próprio país com poucas leis A tendência informa em direito em 10 dias tá tudo resolvido Não é legal? Aqui é o nosso país fazendo nossas próprias leis e tudo vai ser muito mais divertido Somos um povo Que nos identificamos de alguma forma Somos um território E somos uma soberania Porque aqui nós manda em nós velho. E pronto É uma nação? Tem os três, cara Que nem a nação rubro-negra em território, tem povo Só aqueles caras que se de vermelho e preto E quando não está assistindo o jogo, está roubando carro É, também diz Está puxando o carro tá Já é um Um amigo meu está num prédio Um vascaíno desse muito delicado sabe? Um gentleman Camisa do Vasco e vem um menininho No elevador com ele E o menininho assim Você é português? Ele não Mas você está com a camisa do Vasco O Vasco é time de português Para que time você torce? Para o Flamengo Você está roubando carro? Está bafonha, você está fumando maconha? Você tá traficando? Você vai negar time de bandido? Ele é um monte de pessoas. Oi? Provasco. Ele inclusive virá no nosso seminário de teoria e filosofia do direito. Ele estará aqui. Eu aviso pra vocês na hora Quem é o cara, quem é a figura Um gentleman, um gentleman É E você tem um problema É porque nação, no final das contas Implica que outros países Outros que tenham território Soberania e povo Reconheçam Como igual O como também nação. A gente pode fazer a nossa revolução, temos os três, mas dirão, vocês não são nação, por que não? Os outros países do mundo não nos reconhecem como um país. A nossa soberania não vale para eles como soberania, porque eles não respeitam. Veja que aquela história do monopólio, do uso da força, implica o um monopólio não só contra os iguais, Não só monopólio como poder de alguém que manda no povo Mas monopólio contra outras nações também É preciso que o governo brasileiro, que Estado brasileiro Não queria fazer, impor nesta sala de aula as suas leis Mas ele quererá, porque não nos reconhecerá como tais Então tudo gira em torno do discurso que permitirá você reconhecer os outros Como nação ou não Por que isso? Porque há determinados... Povos que se entendem como povo, se identificam, se submetem a um poder só, mas não possuem território. E querem dizer para os outros, você tem que me respeitar como povo e me respeitar como nação, ainda que eu não tenha território. E mais, território não é um requisito, território é uma consequência. Quero me afirmar como nação justamente para que eu possa pleitear um território isso te lembra algum pouco na história? os judeus por exemplo somos povo temos a identidade histórica tivemos o nosso território usurpado fomos expulsos do nosso território mas continuamos povo não é pelo fato de termos perdido nosso território que nós como nação desaparecemos nós existimos como nação e eu quero dizer isso afirmar isso Justamente para poder reivindicar o que me falta Para dizer que território é um direito meu É um direito meu Isso aparece nos livros de direito internacional Como direito de autoafirmação dos povos Veja que você não fala de autoafirmação das nações Dos povos Porque falta território Porque o direito de autoafirmação dos povos foi criado em virtude, em função, por causa não é do reconhecimento no âmbito internacional por outras nações Do direito de determinado povo ter território Mais especificamente, já que há data na história Para o surgimento desse discurso, nós referimos ao povo judeu e ao Estado de Israel Especificamente a ele Sempre que falha em autodeterminação dos povos Os grandes exemplos são sempre com Israel Discurso que é muito forte na medida em que todos apoiam a existência do Estado de Israel Quando você começa a falar, é, quase todos Quando você começa a falar de outros povos é, o Todos que eu falo são os dominantes no direito internacional As nações dominantes no direito internacional Que são as nações que produzem o direito que você lê É claro que quando você fala de outros povos Aí a coisa muda de figura o direito de autoafirmação dos povos Com o fim da Guerra Fria Começou a sofrer muitas críticas Muitas Por vários motivos Primeiro que o Estado de Israel é um fato é um fato Estão muito bem instalados Tem soberania Tem um baita exército Fora um ou outro míssil que cai no território Vão muito bem, obrigado Pelo menos o no que diz respeito a esse probleminha de soberania Estão bem na fita Já outros povos com outras nações Complicam Porque se eu levo a radicalidade A autoafirmação dos povos Veja quais países terão problema Um, Inglaterra A Irlanda Nós não somos inglês, somos irlandês Não reconheço a rainha Eu sou católico, esses putos são protestantes, anglicanos Não quero saber A Espanha O Euskadi O país ba... A Espanha é só a zona País basco Já foi na Catalunha? Não Está vendo? Obrigado. Universidade de Barcelona Você chega lá Universidade de Paranjo, escreve Universidade Só que lá está com T, TAT Já tá escrito em outra língua As publicações da Universidade de Barcelona São bilíngues Espanhol e Catalão Catalão mistura Alemão com Francês Com Espanhol mesmo É uma zona E você acha que a é, lingu... é linguagem Da rua a linguagem da rua. Os caras que falam castelhano, turista, você que fez o seu cursinho aí no... Olá, eu falo muito bem em espanhol. Como está? O cara do outro lado fala um troço para você que é outra língua mesmo. Fazem questão de manter. Fazem questão de manter. Lembra a cena linda, um furo de Galvão Bueno, dentre tantos, a seleção brasileira vai jogar na Espanha, no norte da Espanha, contra a seleção espanhola. E nisso o estádio todo com bandeirinha, a mesma bandeirinha, e Galvão Bueno. Ficam falando de ETA, de atentado, de guerra, mas olha como o futebol é bonito, como o futebol une as pessoas... Essa coisa bacana que é o futebol, todos torcendo pela seleção espanhola, todos com a mesma bandeira, torcendo pelo mesmo time. O futebol é isso, é alegria, é união. Se tivesse mais futebol, teria menos guerra e tal. Aí algum comentarista fala com ele, você já reparou que a cor das bandeirinhas é diferente da cor da camisa dos jogadores da seleção da Espanha? E o Galvão, é, é verdade. É porque as bandeiras são doeta E <risos> Se os espanhóis estão torcendo pela seleção brasileira, porque eles dizem, eu não sou espanhol, eu sou básico. A bandeirinha é outra, Galvão Bueno e, seu, e seus furos, né? mas é uma figura simpática. É. Ora, se a Espanha leva a sério a autodeterminação, lá vem o ETA, então... Me dá, me dá independência, meu amigo. Para de me o saco. Outro, Canadá. Movimento separatista, Quebec livre. Um lado fala francês, outro fala inglês. Um diz, me a rainha. Outro diz, eu quero que a rainha se dane. Rainha é o escambal. Meu amigo, tem movimento separatista para tudo quanto é lado. No Brasil, no Sul. Eles só não se decidiram se vai chamar República dos Tampas ou República das Araucárias. Enquanto gaúchos... E paraenses brigam. Não é A gente fica aqui rindo deles. Mas enfim. Todo mundo tem movimento separatista. Você começa a afirmar a autodeterminação dos povos. Qualquer bando de maluco que se une e diz agora sou um país. Se obrigado a reconhecer. Opa, peraí. E a coisa piorou muito depois do fim da Guerra Fria. Porque o fim da Guerra Fria significa a fragmentação de um país chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética começou a espalhar nisso nuclear em silo subterrâneo... Por todo o seu território. Para fazer o míssel chegar mais rápido é melhor ele sair já de um lugar mais próximo. Se eu viro agora depois, fragmentada a União Soviética, a Rússia e outros paizinhos. Por um lado um monte de gente disse agora, fim da opressão soviética, fim desse estalinismo tardio. Vamos garantir a autoafirmação desses povos que foram oprimidos pelos vermelhos comunos açafados. É... Mas isso significa, do dia para noite, você criar pequenas repúblicas, algumas muçulmanas, e com um baita arsenal nuclear instalado no subsolo. República instável, do dia para noite, com arsenal nuclear, ninguém queria. Quando caiu o muro, o mundo todo passou a fazer discurso contra a autodeterminação dos povos. Quem apela hoje para a autodeterminação dos povos na América do Sul é o... Asfarte Querem criar uma nação Seria primeiro primeira narconação do mundo Primeira narconação A embaixada deles provavelmente ficaria Em Mauá, Sana, algum lugar assim Na UFIS poderia ter uma representação ali atrás do ladinho é... Veja como uma coisa é complicada E veja que você não está discutindo conceito de ideais Está discutindo o discurso de poder, a justificativa do discurso de poder. Se eu sou povo e quero me afirmar quero brigar por um território, eu digo a afirmação dos povos. Mas se eu sou um país em que tem um grupo querendo se separar e a separação deles para mim é ruim, eu luto pelo oposto. Então não há no campo teórico teoria certa e teoria errada. O que há é na disputa entre as nações. Nos jogos de poder, discursos que são construídos. Em função de uma forma específica de relação de poder e pronto. Nada além disso. Mas o livro de direito faz crer que não, que esse discurso é universal. Que é universal. Outro problema da ideia de soberania e que afeta as nações é justamente pelo fato da soberania ter sido construída em torno de um discurso formalista. Ou seja... Soberania soberania formal Soberania é Uma vez eu tendo o monopólio do uso legítimo da força Poder exprimir essa vontade Que eu digo que é do povo Um só, que é a lei Tendo um conteúdo que eu bem entender Soberania como poder de legislar Da forma como bem entender Qual é o problema desse discurso? É que ele Era um discurso muito bem aceito Tranquilamente aceito, unânime E ninguém contestava Até a segunda guerra Da segunda guerra para frente A coisa complicou um pouco É porque até então Todo esse discurso liberal Todo o discurso De afirmação da liberdade Da igualdade, da fraternidade Que você até hoje associa Aos direitos humanos Direitos humanos que Bob dirá, direito de primeira geração Afirmação do indivíduo Contra o Estado Veja, entendia-se, num segundo momento, que o Estado é o guardião da liberdade, da autonomia e da soberania. O Estado não é o violador de direitos humanos. O Estado liberal é o garantidor de direitos humanos. Por que garantidor? Porque ele impõe a ordem. Porque ele já não se mete na sua vida, porque é liberal. Ele dá a liberdade de contratar. É a liberdade que lhe resta Mas impõe uma ordem Ordem que se não imposta Implicaria que Eu... ah. As minhas carteiras Tendem a cair do bolso Eu fico preocupado quando elas Caí de novo eu fico preocupado quando é a carteira porque só como é que é, estudante de direito né que se sabe uma vez eu estava aplicando prova sem sacanagem, a carteira estava em cima da mesa o aluno vem tirar uma dúvida botou a mão em cima da carteira e falando, aquele apoiado quando saiu levou a carteira eu falei, ô... meu amigo, você ainda tá no segundo período, dá um tempo Espera você chegar um, um né Espera ter prisão especial Não é assim Pera aí, cara Você disse que eu fui aluno de ética Já disse para senhor de carreira ao vinho, Que é um dos acusados aí da na Operação Navalha Alguém que teve aula de ética com carreira ao vinho É bem adequado para dar aula de ética também na UFIS Olha Veja aqui O Estado era o garantidor, cara Eu não pensava direitos humanos contra o Estado. Ao contrário, direitos humanos é discurso contra indivíduos, contra grupos de indivíduos que querem sacanear outros indivíduos. Isso era garantir direitos humanos. O problema é que depois da guerra ficou muito claro que o Estado é um vilão. O Estado virou vilão. O Estado do século XIX não é vilão. Lembra a ideia da sociedade normalizada? O normal, a voz do normal é o Estado. E portanto o Estado é a voz do bem, do certo O coletivo radicalmente imposto é que é o bem O indivíduo é que é o mal Garantir direitos humanos é proteger indivíduo do indivíduo É proteger até mesmo o indivíduo dele mesmo Porque há em nós os desejos que nos querem fazer agir de forma má Mas há o Estado que nos imporá a razão que Imporá razões públicas, as emoções privadas Mas e o nazismo, cara? O nazismo foi a baita máquina de matar em escala industrial. Ninguém depois da guerra pode dizer que o Estado nazista era um bom Estado. Aquele papo de que a lei pouco importa o conteúdo vale, ficou um pouco estranha. Inclusive a ordem da solução final? Veja o um julgamento concreto, Nuremberg. Cá estão os criminosos nazistas. Sabe que na guerra todo mundo mata, mas ninguém é assassino. Os caras que foram levados para lá tinham que ser, de alguma forma, chamados de assassino. Como chamar alguém que mata numa guerra de assassino? Só dizer que a sua morte não foi em função da guerra. Que você matou quem não lutava. Que você matou quem não precisava matar. Sua morte é sua bandidagem em escala industrial. É claro que já havia o princípio da reserva legal. Esse princípio é liberal. Nós estamos em um estado muito além do liberal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Qual era a norma? Você violou um direito da humanidade. Você cometeu crimes contra a humanidade. Essa é a ideia de crime contra a humanidade, discurso construído como um direito natural mesmo, numa era de positivismo está mais do que consagrado. Qual era a defesa? A defesa dos caras diziam Olha, eu não posso ser condenado por ter comandado um campo de extermínio Porque eu comandei campo de extermínio cumprindo ordens Cumprindo ordens Sou um soldado, me deram a ordem, eu cumpri Culpado em última instância, foi quem me deu a ordem Já que a Alemanha nazista todo poder estava concentrado na mão de um babaca só Aquele baixinho do bigodinho esquisito, que era Hitler Dizem que boiola, inclusive E ele estava morto <risos> Está muito conveniente que o único culpado, no final das contas, por esse discurso É quem manda, quem manda um só E o que esse um manda aqui, esse único que manda tá morto Logo, não dá para punir ninguém Para puni-los Foi preciso dizer que aquilo que você fez Valendo da soberania Não valia Que ainda que fosse ordem, ainda que fosse lei Essa lei não vale, não vale pelo seu conteúdo Porque o seu conteúdo é o extermínio, é o massacre O seu conteúdo é contrário à humanidade O direito vale, não só por ser formalmente válido Mas deverá valer também em função de um conteúdo específico Conteúdo que obriga o Estado a ser uma máquina de garantia da própria humanidade De defesa da própria humanidade E não contrário E não contrário Isso é impor limites na soberania do Estado Quer ver um caso muito mais recente Girou uma polêmica muito legal também Pinochet Pinochet A ditadura chilena matou muito mais do que a brasileira Em boa medida por conta da nossa tecnologia é. Nós criamos um sistema de informações durante a ditadura O SNI Que funcionava muito bem, cara Você tinha tanta informação sobre as pessoas que elas se tornavam, aos olhos da ditadura, e toda ditadura meio paranoica, pouco perigosas. Justamente por eu ter muita informação sobre você. Nós chegamos a exportar a tecnologia de informação. Era a operação Condor. Exportar mesmo. Eu, fico muito, eu acho muito estranho, porque na ditadura você conseguiu um sistema tão eficaz de informação. E um exemplo... Tem um colega que durante a ditadura era estudante Era geólogo, estudante de geologia Tinha mania de fotografar trem Porra Não gostava de fotografia porque nos anos 70 todo mundo gostava de fotografia Era o hobby da galera E gostava de trem Então Ele ficava, e há vários dias na estação de trem E ficava fotografando Estação de trem, o trem Os caras viram aquilo Segurança da estação... O cara está tirando foto de trem todo dia, aqui pra quê? Só pode ser pra fotografar a área, pra planejar o um atentado. Trem, pública... A, a, a, o sistema de transporte, comunicações, energia... É local de defesa nacional. É a área de segurança nacional. O cara está na área de segurança nacional fotografando. E mais, ó a pinta do sujeito. Estudante de geografia. Se for estudante de direito vai tudo bem. Se for fosse de gravata, vai não... O cara tava com roupa riponga País e amor Só faltava a camisa do Che Guevara Prenderam o cara Prenderam Quando prendem, vão puxar a ficha dele Na época do Telex hein? passava um Telex Aí tinha um sistema em Brasília Na base da fichinha Não é computador, não é fichinha é de papelão Puxam a ficha sua Ele tinha uma ficha no SMI Sendo que nunca passou de nada Não a única coisa que ele fez foi participar de quatro reuniões do DCE. Que queria comer a menina que participava do DCE. É isso. Essa militância política dele. Militância peniano vaginal. É único. Único movimento estudantil que interessava era o de quadrinhos. Ele foi. Mas é claro, porque em cada universidade tinha um cara na sala de aula que era o informante que ficava dedurando as pessoas participando, porque o universitário era um foco de instabilidade, de resistência, de questionamento à ditadura. O professor falava em março na sala de aula, e no dia seguinte estavam chamando o cara para depor. Ele falou, como é que souberam que eu falei em sala de aula? Claro que tem alguém dedurando. E dedurava os colegas. E o cara que dedurava, anotou algo na ficha dele, para dizer que ele participou quatro vezes da reunião, dizendo que ele participou que queria comer fulana, para na ficha. E que gostava de trens Gostava de fotografar trem Cara, um estado que tem uma ficha sua no órgão de segurança Dizendo que você gosta de fotografar trem Aí quando vira aquilo é, não, Esse cara gosta de fotografar trem Tá liberado No Chile, meu amigo Um estudante de geologia Tirando foto de estação de trem Que é a área de segurança nacional Ele tá preso, torturado e morto A ditadura chilena matou muito mais Porque tinha pouca informação O que me encanta É que na época do Telex da fichinha de papelão, a gente conseguia um sistema de informação na área de segurança. Hoje, a gente não consegue fazer delegacia da Praia do Canto conversar com a delegacia na Serra. No Rio, você não consegue fazer o rádio da PN falar com o rádio da Polícia Civil. Você não consegue fazer com que a informação do inquérito alimente investigações em outras áreas. Tipo, você vê, filme americano. Há um crime com as mesmas características Acorridas no condado da puta que o pariu <risos> Aqui você só vai ficar sabendo disso E aparecer na televisão em linha direto O delegado diz, e eu conheço esse cara Ele cometeu um crime aqui também Tem gente que visita a delegacia e você não sabe Que tem mandado de prisão expedido contra ele É uma loucura E hoje você tem computador, internet Escambar a aquato e não consegue É muita incompetência muito Mas enfim, mataram muitos Pinochet está com probleminha de coluna Devia ter câncer Daqueles dolorosos Por todo o corpo Mas enfim Vai à Inglaterra para se tratar Você vai confiar em médico chileno? Enfim Ainda mais você que mandou torturar Boa parte dos médicos chilenos Não acham boa Botou pé na Inglaterra um juiz espanhol Pede extradição de Pinochet Para a Espanha para ser julgado pelo homicídio de seis espanhóis e genocídio. E a Inglaterra se vê com a banana na mão. Defesa de Pinochet. Aquelas pessoas foram mortas durante a ditadura, mas a morte delas não é crime no Chile. Por vários motivos. Primeiro porque matá-los era só cumprir ordens do Estado, que é soberano. O Estado é tão soberano que pode até criar uma lei genocida. Por quê? Porque sou soberano Porque a soberania descrevia o meu poder de legislar de, A partir de um formalismo, não de um conteúdo E a Espanha vem dizendo Legítimo é escambau Que desde a segunda guerra Os estados, a soberania é limitada Pela dignidade da pessoa humana Essa frase apareceu Dignidade da pessoa humana Virou chavão É preciso respeitar a humanidade e nós podemos impor a nossa soberania de forma que achamos no direito de julgar o soberano, que era Pinochet se Pinochet não tinha ninguém acima dele não pode fazer que nem os criminosos nazistas dizer, eu estava cumprindo ordem que não cumpria ordem de ninguém, ele mandava sozinho mas ele pode mandar sozinho à vontade ele mandava no Estado, o Estado é soberano e soberania é fazer o que quer a Inglaterra deu uma solução bem bem em cima do muro bem britânica às vezes Olha, não pode alegar a soberania Que de fato A dignidade da pessoa humana vale mais do que a soberania das nações É claramente um discurso que limita a soberania Mas por outro lado ele também não pode ser julgado Porque está muito doente E a lei inglesa permite esse indulto Para quem está muito doente Tipo, não vai fazer nenhum sentido a pena Porque ele está muito um dodóico Tadinho, está em cadeira de rodas, tratamento, pode voltar para o Chile. Ele sai da Inglaterra com aquela cara de doente, cadeira de rodas, desembarca no Chile em cadeira de rodas, mal sai do Chile, levanta da cadeira de rodas e vai cerelepe abraçar um amigo, como quem dá uma banana para Espanha. Os espanhóis ficaram putos, não precisa nem dizer isso. Ficaram putos. Mas o legal é que a Inglaterra não afirmou, no final das contas, a ideia não é de limitação à soberania. Hoje, os discursos que limitam a soberania Giram em torno de uma ideia de direitos humanos No campo do direito internacional Quando você estudar direito internacional privado Você vai encontrar uma discussão sobre Sujeitos de direito internacional E a discussão do momento é O homem é sujeito de direito internacional? Porque o sujeito de direito internacional Eram as nações Mas agora tem o homem Porque o homem pode fazer impor A sua dita dignidade da pessoa humana contra uma nação inteira Contra a lei de uma nação São limites Da soberania Que implicam em limites do próprio direito Cito dois casos Dois casos Perry Esquiavo Lembra dela? Aquela que parecia um gerânio Vegetando no hospital E que o marido dizia Vamos desligar os aparelhos E a família dizia, não, não vamos desligar os aparelhos. A família promove uma defesa na Suprema Corte americana e perde. Apela para uma corte interamericana. Tenta apelar para a OEA, Organização dos Estados Americanos. Dizendo, Estados Unidos violam direitos humanos. Que direitos humanos? O da Félix que Mas faz isso não tem um judício ao A decisão da Suprema Corte não vale como lei? E a Suprema Corte não decidiu que ela pode ser desligada? Então a lei americana diz que pode. Pois é a lei americana que eu quero ver julgada. É a lei americana que está em julgamento. O caso Teresquiavo está em julgamento. Não, é a... Demora um pouquinho, porque o direito é demorado em qualquer lugar. Inclusive no direito internacional. Outro, é uma outra mulher inglesa, num caso muito semelhante. Ela tinha doença degenerativa, nervosa, que... Leva consequentemente a morte e ela pede, ela mesma, digo, eu quero morrer. Acabe logo com o meu sofrimento. Declaram isso. Só que o um juiz diz, para autorizar essa eutanásia, para eu autorizar que alguém a auxilie na morte, e ela pede para o marido matá-la, portanto, é precisa de uma decisão judicial, que permitisse o marido matá-la Sem que ele respondesse pro homicídio Por que o marido? Porque ela não pode matar a si mesma Porque ela tem uma doença Degenerativa e ela tem que Não dá nem para se injetar Não consegue É preciso alguém ajudando Ainda que você diga Vou botar a agulha e você só aperta o botão Sim, mas alguém tem que botar a agulha e preparar o um remédio E ela não tem como fazer Alguém tinha que ajudar E não responder pro homicídio o um juiz diz, olha, até topo Mas eu quero que ela mesma declare, para ter certeza de que ela disse isso. Que o que eu tenho são duas testemunhas dizendo que ela disse, eu quero ter certeza. Só que isso demorou tanto, só como é o judiciário, que a doença já tinha avançado em um estágio tal, que ela já não conseguia mais exprimir vontade. Tinha consciência, mas ela não controla nenhum movimento corporal. Então não consegue falar, não consegue piscar o olho quando quer piscar, não consegue mexer o braço, ela não consegue expressar vontade nenhuma. Já que eu não tenho a certeza de que ela pode expressar vontade, então, não autorizo a eutanásia. Entraram pedindo a defesa dela na corte europeia. Não é? No tribunal europeu de Strasbourg, alegando pessoa contra lei. Porque o juiz interpretava a lei. Não é decisão estão interpretando a lei. Dizia ele na Inglaterra, a lei inglesa. Pois uma pessoa contra toda a Inglaterra, contra toda a lei inglesa e, portanto, contra a soberania inglesa. Porque a soberania que diz que a lei vale do jeito que vale Sem uma oposição Porque o discurso é baseado no monopólio da força Pois há uma outra força maior que a força do Estado Que é a própria ordem internacional Mas cujo discurso que legitima a ação na ordem internacional É o da pessoa humana Não é legal? Você pode somar mais um Criado pelos Estados Unidos é. Quando resolveram bombardear a Iugoslávia Porque eles disseram, nós nos sentimos ameaçados. E quando nos sentimos ameaçados, nos sentimos no direito de bombardear qualquer um para proteger qualquer povo de qualquer ditador. Ainda que a ONU não autorize. Se agora a de atacar essa autorização da ONU não foi no Iraque. O Iraque foi só a segunda vez que os Estados Unidos fizeram isso. A primeira foi na Iugoslávia. É que na Iugoslávia ninguém reclamou. que do outro lado estava o Slobodan Milošević. Que é um cara que ninguém gostava. Tudo bem, ninguém gosta de Saddam Hussein também. Mas é que a Yugoslávia não tem petróleo. Bombardear a Yugoslávia não afeta as bolsas de valores no dia seguinte. vai bombardear o Iraque afeta. Bombardear o Iraque e botar a tropa americana no Iraque quer dizer que os Estados Unidos controlam militarmente mais petróleo do que controlavam. Isso não é bom para muita gente. Agora, na Iugoslávia, dane-se a Iugoslávia. Controlar mais Iugoslavo não vai fazer a menor diferença para ninguém. O que a Iugoslávia, Iugoslávia produz para a economia mundial? Filmes Iugoslavos. Você já assistiu um filme Iugoslavo? Se você acha que essa aula é chata, é porque você nunca viu um filme Iugoslavo. Insuportáveis. Insuportáveis. Pior do que a aula de processo você começar a ter aula de processo Você vai entender o que eu tô dizendo Legal? Deu para entender? Não barato? É muito chato isso, Maria Já que sexta-feira nós não nos veremos Já antecipo Nosso próximo tema Falaremos de socialismo E Estado Social. Texto clássico que leremos. Manifesto do Partido Comunista. E mais alguns comentadores de Marx. Autores. Marx e Hegel. E textos de juristas. Estranhamente juristas entrarão nesse papo para falar de Estado Social. Muito obrigado a todos.